טוב, אז ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים למערכת ההברכות הטלפונית שלנו. אני ליאור דבורצקי, למי שעדיין לא מכיר, ואנחנו הולכים היום לדבר על נושא מאוד מאוד משמעותי, ואחד הדברים שאנשים, גברים ונשים, די הדדי. נתקלים בו, כמו שהזכרנו במיילים. המקום הזה שבו אתה מגיע לפגישה, פגישה ראשונה, עם ציפייה, ציפייה מאוד לגיטימית, מאוד הגיונית, שהפעם אולי סוף סוף זה יהיה זה, שיהיה לי נחמד ושתהיה לי איזושהי מציאת חן. והרבה פעמים אנחנו שומעים את זה מהמון המון אנשים שתקופה ארוכה נפגשים, נפגשים, עוד בחור ועוד בחור, עוד בחורה ועוד בחורים, בחור, ממשיכים להיפגש והמציאת החן הבסיסית הזאת, הראשונית הזאת, לא מגיעה. אנחנו, ברוך השם, בשנים האחרונות שאנחנו ככה מסייעים, בפחות ובפחות, באמת למצוא את הזירות שלנו ולהתחתן, ראינו, עשינו הרבה סקרים ודיברנו עם המון המון אנשים. אני חושב שאני לא אגזים עם, דיברנו עם למעלה מאלף אנשים, אולי יותר, גם בחורים וגם בחורות, וכולם מספרים על מציאות כזאת, שהממוצע פגישות עם כל בן אדם הוא... פגישה אחת ושתיים, גג שלוש, הממוצע ודאי לא עובר את השלוש. והסיבה העיקרית, הסיבה העיקרית לזה שאנשים נפגשים, הגיעים לפגישה ומחליטים לא להמשיך את הפגישות, זה בגלל הנקודה הזאת. זה בגלל שבסופו של דבר לא נוצר חיבור. לא נוצר איזה סוג של קליק, לא נוצר איזה משהו, משהו מסוים פנימי שיגרום לי לרצות להמשיך עוד. אז נכון שלפעמים גם הצד השני אה, אומר לי לא, זה גם קורה, אבל, וגם את זה שמענו הרבה פעמים, שהרבה פעמים אני יכולה להרגיש הקלה כשאומרים לי לא. נכון לפעמים זה גם לאכבד. יש מצבים בהם אני רוצה להמשיך סוף סוף מישהו בא שככה נראה לי מוצא חן בעיניי ואז הוא אומר לי לא, זה מאחווה, גם זה קורה. אבל, אבל הרבה פעמים אני, גם כש, כן, אני לא בטוחה וככה אני אומר, טוב, שמעתי הדרכות, אמרו לי להמשיך להיפגש לא לחתוך מהר מדי, אז אני ממשיכה, והצד השני פתאום אומר לי לא. ואז יש תחושת הקלה. אבל השאלה היא, האם המציאות הזאת, שבו אנחנו נפגשים ונפגשים ונפגשים ו... פשוט לא מופיע. החוויה הנעימה הזאת, התחושה הזאת ש... ש היא בעצם תחושה מאוד לגיטימית, נכון? תחושה מאוד מאוד לגיטימית, תחושה מאוד הגיונית, שאני רוצה להרגיש, ואני רוצה להרגיש עם הבן אדם שאני נפגשת איתו, איזה סוג של נעימות, סוג של כיף, סוג של... שאני אצא מהפגישה, ובסוף הפגישה אני אגיד, וואי, אני, אני מחכה לעוד פגישה. אני רוצה עוד פגישה. היה לי ממש נחמד, היה לי כיף, איזה כיף. הוא מוצא חן בעיניי. וככה אני ארגיש גם בפגישה הבאה, ועוד פגישה, וככה נגיע למין מקום כזה, נגיע למין מקום כזה, שטוב לנו ביחד, ואנחנו מכירים אחד את השני, ואחרי לא הרבה זמן נגיע למסקנה, ופשוט נרגיש את זה, נרגיש, בלב, בחוויה. בתחושה שזה זה, זהו, איזה יופי, מצאתי אותו. כמה, כמה נחמד זה יהיה אם זה יופיע. אבל בינתיים, כן, אם אתם איתי כאן כרגע, זאת אומרת שכנראה מכל מיני סיבות זה עדיין לא קרה, ואנחנו רוצים להבין קודם כל שאלה פשוטה. האם זה משהו שתלוי בכלל בי, או זה משהו שפשוט לא קרה? ועד שזה לא יקרה, לי אין שום דבר מה לעשות בנידון. כי אם זה משהו שלי אין שום דבר מה לעשות בנידון, זאת אומרת, מה אני יכולה לעשות? מה אני יכול לעשות? אני יכול להמשיך להיפגש. אני יכול להמשיך לקוות. אני יכול להמשיך להתפלל, לבקש מהבורא, שיעזור כבר. אבל חוץ מזה, מה אני יכולה, כאילו, הוא פשוט לא הגיע, אם, אם, אם, אם מישהו היה בעיניי, אז בוודאי ש, שהייתי מרגישה את זה והכל היה טוב, מקסים, נהדר. זה שזה לא קרה, מה, מה, מה אתם רוצים ממני? מה, מה אפשר לעשות? מה אני יכולה לעשות? שאנשים לא מוצאים חן בעיניי, לא מתחברים. זו המציאות, לא מה לעשות? אבל, כן, אם uh, יצרנו הדרכה כזאת, אז אתם בטח מתארים לעצמכם שזה לא ככה, ובהחלט לנו יש הרבה מה לעשות כדי לחולל את החוויה הזאת ולהגיע למציאות הזאת שבה אני מרגיש ומרגישה מאוד מאוד טוב עם הבן אדם, מציאת חן וכולי. אז בואו ננסה קודם כל להבין, כן? בואו ננסה להבין מה, מה בעצם צריך לקרות כן? כדי שהחוויה הזאת תגיע? הרגש הזה יופיע. קודם כל, yeah. כל, כל אנחנו צריכים להבין שהרגש הזה, yeah. בלעדיו yeah. אי אפשר להתחתן. זאת אומרת, זה שזה עדיין לא הגיע, אוקיי? זה שזה עדיין לא הגיע, ולכן לא המשכתי קדימה, לא אמרתי כן, לא התחתנתי, וזו מציאות שהיא נורמלית לגמרי, בסדר גמור. זאת אומרת, אי אפשר בלי זה. זאת אומרת, אולי היינו יכולים לבוא ולהגיד, מי אמר שזה צריך לבוא? מי אמר, בואו נפעל עם השכל, בואו נכיר את הבן אדם, נבין בהיגיון שהבן אדם מתאים לי, שהוא יכול להיות בעל טוב, שאנחנו יכולים להקים בית טוב. על פניו, ממה שאני מכירה, אני לא מרגישה עליו כלום, אבל בגלל שהשכל אומר שחשוב לי א' ב' ג' ויש בו כאן א' ב' ג', אז אפשר להתחתן. אבל ודאי שזה לא ככה. אנחנו מדברים כאן על זוגיות, וזוגיות זה רגש, נכון? זוגיות זה מקום רגשי. אז ודאי, שהרגש הזה, ובואו נקרא לו בשם, אני, אני חושב שהרבה פעמים אנשים לא כל כך אוהבים אה, לקרוא לרגש הזה, לרגש הזה, בשם הזה, ב, במקום הזה של, ה, של שיתוחים, של פגישות, אבל אנחנו מדברים בסופו על אהבה. זוגיות זו אהבה. ובלי אהבה, אין זוגיות, ובלי אהבה אי אפשר להתחתן. ונכון שאנחנו לא מחפשים איזושהי אהבה בוערת בטירוף, ויש ככה מאוד מאוד חזקה, התלהבות מאוד מאוד גדולה. גם אם זה לא רגש כזה, זה גם בסדר, ואדרבה, הרגש הזה העוצמתי עלול לעשות דווקא הפוך, דווקא... לא להביא אותנו למקומות טובים בקשר ולגרום לנו לטעות בהחלטה, אבל בכל <אח> אופן, אנחנו צריכים שיהיה כן איזשהו סוג של רגש, רגש טוב, רגש חיובי, רגש נעים, רגש של אהבה. אז בואו ננסה להבין מה צריך לקרות כדי שהרגש הזה יופיע. יש ממקום כזה מין נחשב מחשבה נורא נורא מובנת, שאנחנו אומרים, אם זה אהבה, אם אנחנו מדברים כאן על אהבה, אוקיי? אנחנו מדברים על אהבה, נכון? אז אהבה זה צריך להיות ספונטני, נכון? מה אני יכול לעשות? מה, אני יכול להכריח את עצמי לאהוב? ברור שלא. אז מה? איך? שוב. מה אני יכול לעשות כדי להביא את האהבה? אי אפשר לרדוף אחרי אהבה. כמו שחז"ל אמרו לנו לגבי הכבוד. מי שרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אותו דבר. בדיוק זה גם באהבה. כל מי שרודף אחרי האהבה, האהבה בורחת ממנו. אז מה נשאר לנו לעשות? עוד פעם, חוברים לשאלה, תלוי בי. או שיש אהבה, או שאין אהבה, אהבה זה דבר ספונטני. אהבה זה דבר שפשוט בא. או שהוא בא, או שהוא לא בא. נכון? לכאורה. אבל האמת היא שזה לא בדיוק ככה. כי אהבה, שימו לב טוב, אהבה היא אור. אור האהבה. אהבה זה דבר רוחני. אהבה זה דבר מופשט. אהבה זה דבר, כן, רגש. זה דבר נפשי דק. זה משהו שהוא מאוד מאוד עדין. הוא כמו אור. והאור הזה... רגש האהבה, החמימות הזאת, הנעימות הזאת, הטוב הזה שאני מרגישה, איפה זה מורגש? זה מורגש בלב. הלב זה שואב. אז הלב זה כמו כלי. בכלל, יש לנו בתוך הגוף, הגוף מורכב משני רבדים כלליים. גוף ונשמה. גוף ונפש. הגוף זה כמו הכלי, והנפש זה כמו האור שנכנס ומתלבש בתוך הכלי. למשל, השכל, האיכות השכלית, היכולת שלי לנתח דברים, להמציא רעיונות, להמציא המצאות, להבריק רעיונות, ואחר כך לנתח את זה בשכל שלי, זה כוח. נפשי, זה איכות נפשית רוחנית, רק מה? איפה היא מתלבשת? היא מתלבשת במוח הגשמי. אותו דבר ככה האהבה. אהבה זה דבר רגשי מופשט, נפשי מופשט, והוא מתלבש בלב הגשמי. אז אותו דבר, כמו שהחוויה הנפשית, המהות הנפשית מתלבשת בגוף, ככה יש כלים מסוימים, הנהגות מסוימות, פעולות מסוימות, תפיסות מסוימות שיושבות לנו בתודעה, שהם הכלי שמאפשר לאהבה לבוא ולשרות בתוך התודעה הגלויה. כמו נר, הנר מורכב מכלי שזה החומר, השעבה, הפתילה, אלה חומרי הבעירה, ויש את האש שהיא נתפסת בתוך החומר הגשמי. האש היא לא ממש גשמית, נכון? אין, זה לא דבר גשמי, זה משהו מופשט. אבל האש הזאת נתפסת בגשם. אבל, אם נשים שם בנר, כן, איזשהו חומר, כמו למשל מתכת, במקום שתהיה פתילה מצמר גשם או מכותנה, נשים שם איזה בדיל מתכת מסוים, אז ננסה להדליק, כמה שננסה להדליק, זה פשוט לא יעבוד. יש דברים שפשוט לא נדלקים. זאת אומרת, כדי שהדבר יידלק, כדי שהאור יואר, צריך להיות כלי מתאים. וכמו שזה בגשניות, ככה זה גם בחוויה הנפשית שלנו. החוויה הנפשית שלנו וההנהגה המעשית שלנו צריכים להיות מותאמים לאהבה. ואנחנו רוצים לדבר על ארבע נקודות, ארבעה דברים, ארבעה דברים חשובים מאוד, שאנחנו צריכים להכין עוד לפני הפגישות, להכין את עצמנו לפגישה, כמו שהכהן הגדול היה מטיב את הנרות, עוד לפני שהוא היה מדליק. יש את תעולת ההדלקה, אבל יש את תעולת ההטבה. להיטיב את הנרות, ואומר שאני צריך להכין את הכלי שיהיה מוכן לקבל את האש. כי אם הכלי לא מוכן, אפילו אם האש תבוא, היא לא תיתפס. זה לא ייתפס. ואז בחוויה זה ייראה כאילו אין אהבה. אבל באמת באה כבר אהבה, היא הייתה יכולה להופיע, רק מה? לא היה כאן כלי, לא הכנו כלי מתאים, ובגלל שלא הכנו כלי מתאים, אנחנו לא ראויים עדיין להידלק, אז אין אהבה. זאת אומרת, שימו לב טוב, אני רוצה שתבינו את הנקודה, והיא נקודה נורא נורא חשובה. זה שלא מגיעה אהבה. זה שעדיין לא הופיע חיבור רגשי, מציאת חן, זה שזה עדיין לא הופיע אצלנו במהלך הפגישות, זה לקרות משני מקומות, משני, משתי סיבות עיקריות. או, כמו שאמרנו מקודם, ששם בחוץ לא הייתה שום סיבה, לא היה לי פשוט את מי לאהוב, לא היה לי את מי. לא היה אף אחד שהיה, כן, במרכאות, שווה לאהוב אותו. ולכן, בגלל שלא היה שם אף אחד שעדיין הופיע ומצא חן בעיניי, לכן לא הגיעה התחושה הזאת. ואז, אם זה ככה, זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהאהבה זה דבר ספונטני, שפשוט או בא או לא בא, ועובדה שהוא לא בא עדיין, אז בגלל שהוא לא בא עדיין, וזה משהו שמגיע בעקבות, כמובן, אותו אדם שמופיע, שאני יושבת לידו ומדברת איתו ונפגשת איתו, והוא עדיין לא הגיע. עדיין לא, אף אחד לא עשה לי זה, מה שנקרא, בלשון העם, אז זה לא, לא תלוי בי. זאת אומרת, זה מה שקורה מבחוץ. אבל, זאת אומרת, יכול להיות שפשוט... אף אחד עדיין לא הדליק שם את האור, לא, היה, לא, לא, לא, לא שם שם גפרור ולא הדליק אותי. אבל עכשיו אנחנו מבינים שיש עוד אחוז, שיכול להיות שהלהבה נמצאת, אבל אני, אין לי כלי מתאים. הכלי שלי לא מוכן, ולכן לא משנה מה, לא משנה גם אם יהיה מישהו שראוי לאהוב אותו. אני פשוט עדיין לא מוכן לקבל את האור, לקבל את האהבה. אני לא פתוח לחוויית האהבה. וזה מה שאנחנו רוצים להסביר היום, לתת ארבע נקודות שאנחנו צריכים כל אחד בתוך עצמו לבחון את הדבר הזה, לבדוק את זה ולעשות עבודה. עבודת הכנה מקדימה, עוד לפני שאני נפגשת, וזה משהו מאוד מאוד קריטי, לדאוג לזה שאני אהיה מוכן, כלי ראוי לאהבה. אחד, ה... אחד הרעיונות, לפני שאנחנו ניגע בארבע הנקודות האלה, אני רוצה לתת לו עוד איזשהו רעיון נורא נורא חשוב. אחד הרעיונות שהרבי מסביר, הרבי מלובביץ' מסביר, בלגל, ל, ל, ל, בנוגע לשידוכים ובנוגע לסיבה למה זה עדיין לא הגיע, אז הרבי אומר במכתב שזה מאוד תלוי בגישה הפנימית שלי. מה זאת אומרת? הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הוא זה שמזזק זיווגים. אז מה אתה בא ומספר לי על כל מיני עניינים ותרגילים ועבודה והכנות ותוכניות ליווי וקורסים שאני בסוף השידור הזה בעזרת השם אספר לכם, בטח קיבלתם כבר את ההודעות ממני על זה שפתחנו עכשיו את התוכנית ליווי בהנחה מאוד משמעותית. אז מה כל הסיפור הזה? הרי מה בסך הכל אני צריכה, מה בסך הכל אני צריך, קצת ביטחון בהשם, הוא זה שמזווג זיווגים, מה הקשר אליי? כשהוא ירצה שזה יקרה, זה יקרה. לא. כשהוא ירצה שזה יקרה, זה יקרה, מה? איך אני קשורה פה לעניין? אז הרבי מסביר שזה לא כך בדיוק. כי זה נכון שהוא שולט על העניינים, וכשהוא יחליט זה יקרה, בוודאי שהכל מלמעלה, בוודאי שהכל בהשגחה פרטית, זה הכל נכון, אבל ישנה תורה של הבעל שם טוב, שאומר על הפסוק בפרקי אבות, דם הלמעלה ממך עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים, בא הבעל שם טוב ומסביר את הפסוק הנורא מוכר הזה, שמדבר על זה שיש פה מישהו שבוחן אותך, מקליד אותך, רואה אותך, הוא מסביר לי, ככה, יודע מה למעלה? ממך. כל מה שקורה לך מבחוץ, אם, אם, אם הייתה מציאתכן או לא הייתה מציאתכן, אם קיבלת הצעה טובה או קיבלת הצעה על הפנים, אם הגיע הזיווג שלך או לא הגיע הזיווג שלך, הכל זה ממך, הכל תלוי בגישה הפנימית שלך. זה בדיוק העניין. הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עבודה. בשביל זה ירדנו לעולם. מה לעשות? זה חלק מהמשחק. זה עיקר המשחק. עבודת השם? לעשות עבודה. מה זה עבודה? עבודה זה מלשון עיבוד אורות. לקחת את המקום הגס ולעדן אותו. בזוגיות עסקינן, ואמרו לנו שאיש ואישה, ככה חז"ל אמרו, איש ואישה זכו שכינה ביניהם, זאת אומרת שכינה זה אור האהבה, שכינה ביניהם, אם הם זכו, לא זכו אש אוכלתן, פיצוצים, כעסים וכולו. אז מה זה זכו הזה? זכו הזה זה לא איזה גזירת גורל. טוב, זה עדיין לא קרה, זה עדיין מגיע, לא מה לעשות? היינו לא יכולים לפרש את הזכו ככה, לא זכיתי. הנה, אני לא נשואה עדיין, למה? לא זכיתי. מה לעשות? זה מלמעלה. לא. זכו זה עניין של זיכוך, של לזכך את הכלים, להכין את הכלי, שהכלי יהיה ראוי לקבל את אור האהבה. אז אנחנו צריכים לעשות עבודה. ואומר לנו הרבי, אם תלכו עם הגישה הנכונה, אם תעשו את העבודה הנכונה, אז הקדוש ברוך הוא יראה את זה, וברגע שתהיו מוכנים, הוא גם ישלח את הזיווג מלמעלה. זאת אומרת, זה נכון שזה עדיין לא קרה. עובדה, זה לא קרה. אמרנו, למה זה לא הגיע? למה אהבה עדיין לא הופיע? למה לא הרגשתי? למה לא היה חיבור רגשי? למה לא היה ביטחון אמיתי של הנה זה זה, ואני כל כך מרגישה שזה זה, וזהו אפשר ללכת על זה קדימה? למה זה עדיין לא הופיע? מה? כי זה לא קרה. זה עדיין לא בא. נכון, <אכל> <אכל> עובדה, זה עדיין לא קרה, זאת המציאות, אבל למה? זה לא סתם, אלא מה? אלא פשוט עדיין אנחנו לא מספיק, כנראה, פתוחים באיזשהו ערוץ. לקבל את המקום הזה. ברגע שנהיה פתוחים לנסה את העבודה, זה פשוט יופיע, ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. מי שנכנס לתוכניות הליווי שלנו, לקורסים שלנו, ולוקח את זה ברצינות, ועושה עבודה, רואה את ההדרכות, עושה את התרגילים, מתקדם, אז זה, אז זה קורה, אין לזה חוכמות. עכשיו, בואו... בואו ניקח את ארבע הנקודות האלה עכשיו, ארבע נקודות, נתחיל לפרט אותן, נכיר אותן, ונראה למה כל כך חשוב לעבוד על המקומות האלה. בואו נתחיל בדבר הראשון. יש מושג בחסידות שאומר ככה: יש מי שאוהב. אחד הדברים שאנחנו יודעים שנורא הכרחיים בזוגיות, להצלחה זוגית, זה לפנות מקום פנוי, לתת מקום. אם אני נורא מרוכב בעצמי, אם אני נורא עסוק בעצמי, אז אני לא פתוח לשני. ממילא, אם אני לא פתוח אליו, אני לא מסוגל באמת לראות אותו. אני לא מסוגל באמת להרגיש אותו, יהיה לי גם מאוד קשה לאהוב אותו. אז לכאורה, היינו צריכים כאילו לבטל את עצמנו, קצת למחוק את עצמנו, כדי באמת לאהוב מישהו אחר. אני צריך לפנות מקום. אז אני צריך כאילו, לפנות מקום, כדי להיות מרוכז בו, לחשוב עליו, להיות... ער למעלות שלו, הייתי צריך כאילו למחוק את עצמי קצת. אבל, למרות שזה מאוד נכון, יש תנאי מקדים לדבר הזה. כדי לאהוב, האדם קודם כל צריך להיות מאוד גדול בנפש, מבחינה פנימית, ולחוות חוויית אהבה והערכה עצמית מאוד גדולה. זאת אומרת, במילים אחרות, לפני שאני מפנה מקום למישהו אחר, אני צריך קודם כל להגדיל ולהרחיב את האני שלי. שהאני שלי יהיה מבוסס, שהאני שלי יהיה יציב. שאני אהיה מלא בהערכה וביטחון ובאהבה עצמית כלפי עצמי, שאני אדע מה אני שווה. כי אדם שאין לו את עצמו, אין כאן יש, יש מי שאוהב, אני צריך להיות יש כדי לאהוב. אז אם אין אני, אז אני לא אוכל להרגיש אהבה. ולכן, אדם שמגיע לפגישה, פגישה אדם שנמצא בתהליך חיפוש, והוא מוצא בתוך עצמו, ואני רוצה שתנסו אחר כך, לא, אולי עכשיו, אחר כך, קצת לחשוב, לנסות לזהות בתוך עצמכם, אם יש לכם את המקומות האלה. מקום של שפיטה עצמית. ביקורת עצמית, אולי קצת כעס, רגשות אשמה, אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק ראויה, מי בכלל ירצה אותי, הנה תראו, לא התחתנתי עדיין, כנראה אני לא מספיק טובה, או לא מספיק שווה, או לא מספיק ראויה. אם יש לנו מחשבות כאלה, של הנמחה עצמית, אהבה לא יכולה להופיע. ואם היא תופיע, היא תופיע בצורה לא נכונה, היא תופיע בצורה של התלהבות חיצונית, היא תופיע בצורה תלותית, היא תופיע עם הרבה מתח, כי היא יכולה להופיע אהבה. מין רצון כזה, אם אני רואה מישהו שהוא נורא נורא, כן, אני, אני, אני רואה אותו בצורה מאוד מאוד, וואו, מין סוג הערצה אה, כזה, אם, אם זה יופיע במין מקום כזה, זה בדרך כלל סוג הסתכלות של מלמטה למעלה, אני מרגישה למטה, אני מרגישה נמוך בנמיכות, ואני מסתכלת וואו, הוא כזה, וואו, איך אני רוצה כזה? מן מקום של, כן, טיפה נחות, אז המקום הזה, גם הרגש, הרצון שהתפתח שם, הוא יהיה רגש לא אמיתי, לא נכון, והוא גם יגרום לסוג של קשר לא מתוקן, לא אמיתי, שעתיד גם בדרך כלל להיגמר, ולכן אחד הדברים הכי קריטיים שאנחנו צריכים לעשות כדי לחוות חוויית אהבה אמיתית, לא חוויה תלותית, אלא חוויה של טוב לי, טוב לי בתוך עצמי, נעים לי עם מי שאני, אני אוהב את עצמי, אני אוהבת את החיים שלי, הדימוי העצמי שלי הוא מלא וטוב ואמיתי ושלם ויציב, והנה, יש פה עוד מישהו שממלא אותי, שמוסיף לי, שגורם לי לתחושות נעימות. הנוכחות שלו נעימה לי, נוחה לי, בטוחה לי. טוב עם הבן אדם הזה. זה מה שאנחנו מחפשים, וכדי להגיע לזה, חייבים קודם כל לבנות יציבות פנימית עמוקה בתוך הנפש. והרבה פעמים, הרבה פעמים אנחנו יושבים ומדברים ורואים בחורות וגם בחורים שהגיעו למין מצב בנפש שאחרי הרבה זמן שלא התחתנו מכל מיני סיבות, הם אומרים לעצמם, טוב, אם לא התחתמתי, אז כנראה אני לא טוב מספיק. זאת אומרת שעצם זה שהם לא נשואים, זה עצמם מוריד להם את הביטחון העצמי. זאת אומרת, יכול להיות שבתחומים אחרים בחיים, בעבודה, בלימודים, מול חברים, הביטחון שלהם אחלה. גם לזה יש מציאות. אבל בפרט הזה, זאת אומרת, בתחום הזה, משהו נשבר שם. ואם משהו נשבר שם, ואני פועל בתחום הזה, וכשאני אגיע לפגישה, אני אגיע קצת שבור. ואם אני מגיע שבור, אם הכלי לא שלם, האהבה לא תופיע. חד וחלק, לכן אנחנו חייבים לבנות את הכלי, למלא אותו, להשלים אותו. אם הוא נסדה קצת, נשים קצת דבק או סיניקון או לא יודע מה, להכין את הכלי, וקודם כל לבנות את האני שלי. אוקיי? Okay? יש כאן ציר גדילה שאנחנו צריכים לעבור אותו. הוא ציר שכל אדם צריך לעשות במהלך החיים שלו. ציר של גדילה להגיע למקום הזה שבו האדם מספיק שלם בכוח עצמו, וזה משהו שאנחנו צריכים לבחון. אז, כן, תרשמו לעצמכם, או על דף, או בראש, לבחון. אני מניח שכשאתם שומעים את זה אתם ודאי... כל אחד יודע בתוך עצמו איפה הוא אוחז בנקודה הזאת, ואם המקום הזה חסרת אצלכם, אם המקום באמת אתם חווים חוויות של קצת נחיתות ערכית כזאת או אחרת, מקום מרצה, מקום מקווץ, מקום שקשה לו לפתוח ולבטא את עצמו, בעיות תקשורת, כל מיני דברים כאלה שהם כמו סוג... מנגנוני הגנה כאלה, קיבוצים פנימיים, המקורות האלה חייבים לפתור אותם, להרים אותם, כי בלי שנשלים פה את החוויה ונתרומם בחוויה, האהבה לא, פשוט לא תופיע. דבר נוסף, זו הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, אוקיי, בסדר גמור. אני בנוי. אבל אני יודע בדיוק מה אני מחפש. אני יודע בדיוק מה אני רוצה. אני יודעת. אני יודעת. ועובדה שזה עדיין לא בא. עובדה. אני נפגש, אני נפגשת עם בחור, וכלום. הוא לא מוצא חן. כן. למה? שימו לב טוב, למה אין מציאת חן? למה אני מרגיש הרבה פעמים בפגישה שמשהו שם לא נתפס? משהו לא נתפס, משהו לא מתחבר. שימו לב טוב, כל אדם, כל אדם, אם הוא מודע לזה או לא מודע לזה, מגיע לפגישות מגיע לתהליך החיפוש בכלל עם איזשהו סוג של ציור של מה אני רוצה. מה אני רוצה? מה אני רוצה בבעלי? מה אני רוצה באשתי? איך היא צריכה להיראות? איזה תכונות צריכות להיות לה? איזו התנהגות? איך צריכה לדבר? זה יכול לרדת לפרטי פרטים, זה ציור. זה ציור זה לא רק רצון מופשט כזה שכלי של קרקע, זה מין... יש לי, יש לי, בנוי לי בתוך המודעות עם משהו שהוא נורא מוחשי לי, אני יודעת שככה זה צריך להיות. ולמה אמרנו שיש, שיש אנשים, כן, ואם, אם במודע שלא במודע? כי יכול להיות שלא התעסקתי בזה אף פעם, יש כאלה שמתעסקים בזה, שעושים את כן, שתסכים, יודעים, הוא צריך להיות כזה וכזה וכזה וכזה, יש כאלה שלא יודעים, פשוט נפגשים ומחכים ש... שזה יופיע. אבל, באמת, אין מישהו שאין לו איזה ציור מסוים בראש, שאיתו הוא מסתובב, ו... ואיתו, עם הציור הזה, הוא, כן, הוא נפגש. ומתחיל לחפש. כדי להמחיש את זה, אני אתן לכם סוג של משל, תחשבו על זה ככה, תחשבו שיש לי איזשהו סוג של אה, תמונה של בן אדם בכיס, אני מסתובב איתה, וכן, אני רואה את התמונה הזאת. כן, כמו בוונטד, כן, זוכרים, וונטד, כן? מבוקש, בחור, בין אה, ככה וככה, בגובה כזה וכזה. עם מידות כאלה וכאלה. הכל רשום לי, ברור לי, אני יודעת בדיוק מה אני מחפשת. wanted. ראיתם את זה אולי? אותו? מישהו ראה? מישהו ראה אולי כזה, אולי כזה? כן, יצא לך לפגוש אותו? אז מה שקורה זה שיש לנו ציור, ואז אנחנו מגיעים לפגישה. כשאנחנו מגיעים לפגישה, מה שאנחנו עושים בין מודע או שלא מודע, בדרך כלל זה שלא ומודע, אז euh, אנחנו עושים השוואה. אנחנו עושים השוואה בין מה למה? בין אותו בחור שהופיע לי פה בפגישה, כן? לא משנה אם הוא הגיע דרך שדחן, לא משנה אם הוא הגיע דרך אה, אתר הכרויות, דרך חברה, דרך חברים, דרך משפחה, אימא שלי הכירה לי, לא משנה מאיפה, הוא מתיישב פה מולי, ואני אומר את זה לעצמי, אוי, זה הזמיר, השם יבחם, ומה הם חשבו לעצמם? הוא כל כך, ואז יואו, איך הם לא מבינים מה אני מחפשת? איך הם לא קולטים? הם פשוט לא, לא... אז נוצרת גם שבירה כזאת מול האנשים שלא מצליחים להבין מה אני רוצה, ממה הם... איך הם חשבו לעצמם להציע לי את הדבר הזה? שם ירחם, מה יהיה? זאת אומרת שאם... כאילו, מה, מה קורה? מה הביא את התחושה הזאת של ה... זה שההשוואה, כן, לא, לא עבדה. זאת אומרת, ראיתי אותו, והסתכלתי על הציור הפנימי שלי שאיתו אני מסתובבת, שאיתו אני מסתובב, אני, וזה, וזה לא מתחבר, זה לא אותו דבר, הם לא דומים בכלל, הם בכלל לא דומים. לא שהם לא, הם קצת, הם, הם, הם ממש ממש לא דומים. אז איך יתחבר לי משהו, איך אני ארגיש משהו כלפי המישהו הזה? אני לא ארגיש כלפי כלום, אוקיי? אז זה בעיה. איך פותרים אותה? כאילו, אופציה אחת, מחכים שסוף סוף יבוא מישהו שיהיה בדיוק כמו הציור שאיתו אני מסתובבת בכיס כבר שנים. בכיס הדמיוני. שנים. הוא עדיין לא הופיע. איך אני יודעת? עובדה, לא הרגשתי שום דבר. ואם יבוא אותו בן אדם ואני אעשה את ההשוואה, אני אגיד וואו, הנה, וזה, זה, זה בדיוק מה שחיפשתי. בבת אחת תתעורר אהבה. זיווג. שניים, הציור שלי זה הציור של, כן, אלמוני הזה שהופיע פה. הם נורא נורא דומים, אולי לא מאה אחוז, אבל זה, זה מה שרציתי, זה מה שחיפשתי. ואז יקרה, ואז אני ארגיש, וואי, יש, יש משיכה. בינגו, <laughs> משחק הזיכרון, זה <laughs> זיכרונות, משחק הזיכרון, שני קלפים, פותחים, אותו דבר, יש. ככה תופיע אהבה. אז למה לא הופיעה אהבה עד עכשיו? הוא פשוט לא הגיע. אבל מה יקרה אם הציור שאיתו אני מסתובבת בכיס הדמיוני שלי במשך תקופה ארוכה, הציור זה בכלל לא של בעלי. ארבעים יום לפני יצירת הוולד, ככה אומרים לנו חז"ל, כבר יצאה בת קול וכבר הכריזה בין פלוני לפלונית. יש איזו זיווג, והוא מסתובב שם בעולם, והוא כבר קיים במציאות. יכול להיות שהוא, אני <עקס> לא יודע איפה הוא, אנחנו לא יודעים איפה הוא, אנחנו מחפשים אותו, אבל הוא כבר נמצא. ויש לו כבר פרצוף, ויש לו כבר שם, ויש לו כבר... הוא קיים במציאות. הזיווג שלנו קיים במציאות. היי, לא מצאנו אותו עדיין. אבל... אם הדמות הזאת, שהקדוש ברוך הוא קבע לנו, שזה הזיבוב שלנו, הוא לא כמו הציור שאיתו אני מסתובבת בראש, כמו שמסתובב לי בראש, הרי מאיפה הציור הזה? איך הוא נבנה? אף אחד לא דחף את זה לכיס, ואני גם לא המצאתי את זה לבד. זה נבנה במשך שנים מזיכרונות עבר, מהיסטוריה, מכל מיני דברים שעברתי, אם זה... הזוגיות שראיתי אצל ההורים שלי, אם זה ההורים שלי עצמם, אימא שלי, אבא שלי, אם זה קשרים מהעבר, אם זה עניינים תרבותיים, סרטים שראיתי, אנשים וגיבורי תרבות שהזדהיתי איתם או לא הזדהיתי איתם. זה, כן, זה מופיע מכל מיני, זה דברים וחוויות לא טובות שעברתי עם כל מיני אנשים, אם יש לי זוגיות קודמת, או אם אני, כן, כבר הייתי נשוי בעבר, הייתי גרוש, אז יכול להיות שנכנס לי איזה סוג של טראומה שהיוותה לי שם את הציור. ולכן הציור הזה, שאיתו אני מסתובב שם בכיס הדמיוני שלי, הציור הזה הרבה פעמים הוא רחוק שנות אור מהסיווך שהשם קבע לי. ואז מה קורה? אין חיבור. בין מי למי? מה זה אין חיבור? אני נפגשת, אין חיבור. למה אין חיבור? כי החיבור בין הציור שיושב לי בראש לבין הבן אדם. אז מה אנחנו צריכים לעשות? איך נדע, אני, אני, אני לא יודעת מי השם קבע לי, נכון? אין מושג. איך אני אתקן את הציור? אז באמת, בפנים, בעומק, בתת-עמודה, בפנים הנשמה יודעת, הנשמה זוכרת. אנחנו צריכים לעשות חשיפה, אנחנו צריכים לעשות בחינה ובירור של הציור ולדעת לעשות הפרדה בין הרצונות שלי, האמיתיים שלי, הפנימיים שלי, שזה באמת מה שאני מחפשת, שזה באמת מה שיעשה לי טוב, שאת זה באמת אני אוהבת, לבין הדברים שהם בעצם לא שלי, שהם דברים זרים, שנכנסו לי מבחוץ, שחדרו לי לתוך המערכת הפנימית שלי, וציירו לי, וחקקו לי, ושרטו לי את הציור, ועזדו לי שם את מה שבאמת... נכון לי, שמו לי כל מיני מסכות על הציור, ואני צריכה לקחת את הדברים האלה ולקלף את זה, ולהוציא את זה, ולזהות מבפנים את מה באמת אני מחפשת, כי אחד הדברים הכי קשים לבן אדם, ואני חושב שאין דבר יותר קשה לזה, באיזשהו שלב באים, כן, באים לבחורים, באים לבחורות שלא מתחתנים לאורך הזמן, ואומרים להם, חבר'ה, מה יהיה? מה קורה? די, חלאס. אז זמן עובר, אז שעון מתקתק, אין לך זמן, את צריכה להתפשר גברתי, את צריכה להתפשר. אז נכון, את רצית א' ב' ג', נו, מה לעשות, בסדר גמור שאת רוצה, יופי שאת רוצה, אבל זה לא קורה, אז מה עובר? אתה רוצה להתחתן? אתה רוצה להקים שפחה? אתה רוצה ילדים? תתפשרי. תוותרי על הרצון. ושומעים את זה, ושומעת את זה הבחורה המסכנה, שבסך הכל מה היא רצתה? היא רצתה להתחתן, היא רצתה לאהוב, היא רצתה להרגיש חוויה טובה וחיבור עם, עם, עם, עם, עם, עם, עם מישהו שיהיה לה איתו, ועכשיו אתם אומרים לה להתפשר? זו העצה שלכם, תתפשרי. שנים אני לא מתפשרת, שנים אני עוד לא רואה בזה תקווה שאני הולכת להתחתן עם מישהו שיהיה לי טוב איתו. ועכשיו אתם באים ואומרים לי, תתפשרי. וזה נורא קשה. זה חוויית שבירה עצומה בנפש. להתפשר על מה שאני יודעת שחשוב לי? וזה כמו, כן, ולפעמים אנשים עושים את הטעות הזאת. ומתחתים מי שלא מתאים להם. ויש לזה השלכות, והשלכות בעייתיות. ובכל זאת, מצד שני להישאר עם אותה תמונה טועה, זה גם לא עובד, עובדה שזה לא עובד. מה הנקודה? וצריך לדעת שבאמת אחת העבודות היותר... לא פשוטות בנפש לעשייה, אבל נורא הכרחיות, נורא, נורא. בלי, אם לא נעשה את זה, כמעט אין סיכוי, כמעט אין סיכוי, יאללה, תבלבו. ירחם, יוותר, ייכנע ו... יעשה נס. אבל השם רוצה עבודה. אז מה הנקודה? הנקודה היא שהרצון הפנימי שלי, האמיתי שלי, העמוק שלי, על זה אסור לוותר, ולא מוותרים, ולא מתפשרים, וחס ושלום. הבעיה היא שיש פה ערבוב, והדברים הזרים, הרצונות הזרים, נכנסו והפכו להיות שלי. וכשאני מוותר עליהם, אני מרגיש כאילו אני מוותר על משהו שהוא אני. ובאמת זה לא נכון. זה כמו... ילד שההורים טחנו לו את המוח מגיל קטן שהוא צריך להיות עורך דין, ואבא שלו עורך דין, ואמא שלו עורך דין, וכל האחרים שלו עורכי דין, והוא חייב גם להיות עורך דין. כאילו כל החיים שלו רק, כאילו זה היה לו ברור שהוא נכנס למשרד המשפחתי, וכאילו איך אפשר אחרת? אז ברור שהוא, כאילו, כשהוא הגיע לגיל שהיה צריך לבחור מה ללמוד, אז לא היה לו בכלל ספק, זו לא הייתה לו התלבטות. בפנים, לא, מברע, לא לחצו אותו, לא, לא הכריחו אותו, זאת אומרת זה לא שהוא רצה משהו אחר, זה אחר, לא, לא, אתה חייב להיות את עורך דין, לא. כאילו, כשהוא רצה, זה היה לו פשוט, הוא הגיע לגיל שהיה צריך לבחור, בתיכון, כן, צבא, ואז היה צריך להיות אוניברסיטה, לו ברור שהוא הולך ללמוד עורך דין. מה אתה רוצה ללמוד? את ברור. האם זה שלו? ממש לא בטוח. החזירו לו משהו מבחוץ שהוא רוצה לערור ערוץ דין, לא בטוח בכלל, יכול להיות שכן, אבל דווקא כשיש סיטואציה כזאת, כלומר הקצבנו אותה, כן? אבל בגדול, לא תמיד הדברים ש... שאנחנו חווים אותם, כי אני, שאני רוצה את זה, לא תמיד זה באמת שלי. הרבה פעמים זה דברים שנכנסו לנו מבחוץ. זה הפכו להיות חלק מאיתנו, והיום זה מרגיש לי כאילו זה עניין. ולכן העבודה הזאת היא לא פשוטה, כי צריך לעשות בירור. ולכן זה משהו שחייבים לעשות עליו עבודה, לזהות את הרצון המופשט, הפנימי והעמוק, כי אם לא נעשה את זה, לצערנו אנחנו נצטרך לחכות לנס. אנחנו לא רוצים לחכות לנס, אנחנו רוצים להתחתן. ועכשיו. אז זה דבר שני, זו הנקודה השנייה שאנחנו צריכים לעשות, ובלי שנעשה אותה לא תופיע אהבה ולא תופיע מציאת חן. נקודה שלישית, יופי, ביררתי, תיקנתי את הציור, ועכשיו יש לי רצון שהוא שלי באמת, לא שאחרים, לא של מי שאמרו לי, לא של פרטים, לא של תרבות, לא של חברה, לא של... שלי, פנימי, אמיתי, עמוק, זה מה שנכון עבורי, את זה אני רוצה. ועכשיו הוא מופיע, ועכשיו הוא מופיע, לכאורה, אחרי שעשינו את זה, עשינו עבודה, יופי, עכשיו הקדוש כמו שאמרנו מקודם, בגלל שהקדוש מפעיל את העולם הקטן שלי, את העולם האישי שלי, הפרטי שלי, בהתאם למה שאני מחפש. בהתאם למה שאני, סליחה, בהתאם למה שאני עושה בעולם, גם הלמעלה עמך, בהתאם לעבודה שלי, בהתאם לאיך שאני מתנהל, לגישה הפנימית שלי, לפי זה הקדוש ברוך הוא מביא או לא מביא סיטואציות, ובמקרה שלנו בחורים, אז אחרי שעשינו את זה, זאת אומרת, הרמנו את עצמנו מבחינה פנימית, צילחנו את כל חוויות הנחיתות ורגשות האשמה, ביקורת עצמית, פיקנו את הציור. עכשיו, נשאר פשוט להגיע, כזאת הוא ודאי ישלח אותו, וכשהוא ישלח אותו אני ודאי אעשה את ההשוואה. הלב יפתח, הלב ירגיש, ובא לציון גואל ומתחתן. חד וחלק, איזה יופי. אבל עדיין זה לא מספיק. למה? כי זה נחמד מאוד, זה נחמד מאוד שאני כבר, ברוך השם, נמצא, נמצאת, נמצא עם ציור אמיתי ומתוקן שלי, זה מעולה, זה ממש בלי זה אי אפשר, אבל, אבל, מי אמר שהאדם הזה שהגיע לפגישה, מי אמר שזה... הוא האמיתי. הרבה טעמים הוא מגיע עם מסכות. הוא מגיע עם ציור שזה בכלל לא הוא. זאת אומרת, כן, אחרי שסוף סוף זיהיתי מה אני באמת מחפשת ומה הרצון שלי, עכשיו, כן? עוד, עוד איזשהו אתגר. הוא מביא בן אדם. ומכניס לו, שם לו מסכה על הפנים. ועכשיו, יופי, אני החשפתי את התמונה האמיתית שלי, של מה אני רוצה. אבל אני נפגשת עם אנשים שגם להם יש מרבדים. גם להם, כמו שהיה בציור שלי, משהו חיצוני, שקרי, מדומיין, מעוות שהוא לא שלי, ומשהו פנימי עמוק שאותו חשפתי, ככה גם בצד השני, אנשים יש להם שני צדדים, שני רבדים, צד אחד חיצוני, מסיכתי, שלא מבטא את מי שהם באמת, ויש בעומק יותר מישהו שזה האני האמיתי של האדם. וכמו שזה אצלו וגם אצלי, ויש פה בעצם אתגר כפול. אני צריכה להביא את עצמי, שזה עשינו בנקודה הראשונה, בנינו את הנפש שלנו שמסוגלת להביא את עצמה בסוף בלי מגננות, בלי מקום מרצל, בלי מסכות, בלי רגשי נחיתות וכדומה, שזה בעצם המקומות הזרים שלי, שזה לא אני האמיתי שם, ועכשיו אני צריכה לעשות גם עבודה כזאת מול הצד השני ולהקים את מי בעיני. ולכן, כשאני נפגשת בפגישה ראשונה, שנייה, שלישית, אני צריכה לדעת שאני עושה השוואה, הרי מה שאנחנו רואים זה שמיד אנחנו עושים את ההשוואה בין שני הציורים, בין הציור שפגשתי מול הבן אדם, מי זה, מי זה הבחור הזה, ומה, איך, כן, האם זה דומה לציור שיש לי. אז אם, אם הבן אדם שיושב מולי הוא עם מסכה, אז איך אני, מה <laughs> זה יעזור לי, כן? מה זה יעזור לי? אני אעשה השוואה, ואני אגיד שזה לא עובד, כי אני רואה מסכה. ולכן הדבר השלישי, הנקודה השלישית שאנחנו צריכים ללמוד לעשות, זה לחשוף את האני האמיתי, לקלף את הקליפות, לקלף את המסכות והמגננות של אותם אנשים, אותם בחורים שאיתם אנחנו נפגשים, או אותן בחורות שאיתם אנחנו נפגשות, וברגע שלחשוף את זה, אז בעצם... נוכל באמת לבחון האם זה זה או לא זה. ואם חשפנו נכון, גילינו את הפנים, וגם נגלה בהשגחה פרטית, שזה בדיוק כמו הציור הפנימי שלי, אז תופיע אהבה, אז יופיע החיבור, אז נוכל ללכת על זה בצורה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר נעימה, הרבה יותר קלה. אוקיי? זו עבודה. שלישית שאנחנו צריכים לעשות, לדעת, קודם כל להיות במודעות לזה שהפגישות הראשונות, אנחנו לא באמת מכירים את הבן אדם, והרושם שהוא עושה לנו, הרושם החיצוני, מה שראיתי, זה לא תמיד משקף את מישהו באמת, ולכן אנחנו צריכים להיכנס, להיכנס להיכרות קצת יותר מעמיקה עם הבן אדם, כדי באמת להצליח לחשוף אותו, לחשוף את מישהו באמת, ואז לקבל החלטה נכונה. כן? או לא רק החלטה, החלטה זה יותר מקום שכלי, אבל להרגיש נכון. כי ודאי שאם אני עכשיו רואה מסכה של מפלצת, אז אני ודאי, ולא מודה לזה שזו מסכה, אלא בטוח שזה הדבר האמיתי, כשאני רואה מפלצת, אז אני לא ממש אמשך לזה, כן? אבל אם אני יודע שזו מסכה של מפלצת ובפנים יש משהו אחר... אז ודאי שיש לי כוח אחר לכל ההתנהלות בפגישה, אני לא אחתוך כל כך מהר אחרי פגישה אחת או שתיים, כי אני יודעת שמה שראיתי זה מסכה. יכול להיות שאני אוריץ למסכה ואני אגלה את הפרצוף האמיתי של הבן אדם, והוא עדיין לא יהיה אותו בן אדם ש... כן, שאותו אני מחפשת. זה גם אופציה. אבל בגלל שהקדוש ברוך הוא עושה ככה, שברגע שאני ארצה עבודה נכונה, ואני עשיתי את הנקודה האלף ואת הנקודה הבית. זאת אומרת, בניתי את עצמי, ואחר כך ביררתי לעצמי את הסיור. וגם נכנסתי למין תהליך כזה של היכרות עמוקה, שיודעת שהיא, שהיא צריכה לחשוף פנים, אז ברגע שאני אעשה את זה, ברגע שאני אעשה את כל זה, והקדוש ברוך הוא ידאג שזה יהיה זה. וזה יבוא מהר. ישועת השם כהרס עין. וזה מה שהוא רוצה, שנעשה על זה עבודה. ואם הוא לא נעשה עבודה, מה יקרה? אז יעבור עוד זמן, ועוד קצת זמן, ויעבור שנים, ואנחנו נישאר לבד, וזה לא יהיה כזה כיף. ואולי יהיה נס. יש ניסים, אנחנו מאמינים בניסים, נקבל את החוק כל יכול, אבל לא זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה שנעשה עבודה, הוא רוצה, וזה לא כזה מסובך, זה לא כזה מורכב, זה פשוט להיות מודע, זה איזושהי טכניקה נורא נורא פשוטה, שצריך ללכת בה צעד אחרי צעד, ותוך זמן קצר מאוד, תוך חודשיים, אנחנו בונים הכל, מקבלים את כל הכלים, מתחילים להתנהל לחום בשידוכים, וזה יבוא. וראינו את זה קורה. לא פעם אחת ולא פעמיים ולא שלוש. אז אלו שלוש הנקודות, ואני רוצה לגשת לנקודה הרביעית, ובזה נסיים להיום. אני אספר לכם קצת באמת על התוכנית הזאת, שבעצם עוזרת לכם לעשות את העבודה הזאת, כי באמת לבד לא תמיד קל לעשות, לפעמים אין לנו את הידע, לפעמים אין לנו את ה... מיומנויות, ואנחנו פשוט לא יודעים מה אנחנו צריכים לעשות ואיך עושים את זה, יופי, הבנו את העיקרון, אבל איך בדיוק עושים את זה? לפעמים גם צריכים שבשל מסגרת, בשל תמיכה, לא קל לעשות את הבירור הזה, זה ברורים מאוד עדינים, צריך להבין, ברורים מאוד עדינים בנפש. לכן, אדם, בגלל שאדם קרוב אצל עצמו, אדם קשה להסתכל בצורה אובייקטיבית על מישהו. ולכן הרבה פעמים אנחנו צריכים... לעבור תהליך של אימון עם עוד מישהו במסגרת מסודרת שתעזור לנו לעשות את העבודה הזאת. אז תכף אני אספר לכם בדיוק מה קורה בתוכנית, בפג... בפג... אבל נקודה רביעית ואחרונה. התורה מספרת לנו על אדם וחווה, על הזוג הראשון. אז אחד הביטויים שהיא משתמשת ביחס אליהם כתוב בתורה שהאדם ידע את חווה, שהחיבור בין אדם לחווה, החיבור הגשמי נקרא ידיעה, דעת. מה זה דעת בנפש? דעת זה מקום שבו אני מחובר למישהו שהוא לא עני, או במילים אחרות, דעת זה הזדהות. דעת זה המקום שמאפשר לי להרגיש את השני, להרגיש מחובר לשני. ואם אין דעת, אז אין חיבור. הרבה פעמים אנחנו מרגישים חוסר חיבור, לא בגלל שזה פשוט לא מתחבר, אלא פשוט אין את האלמנט, את סביב הנפש שיוצר חיבור, וזה דעת. זאת אומרת, למי שאין דעת, הוא לא מסוגל להתחבר למישהו שהוא לא הוא. למי יהיה לו נורא קל להתחבר? יהיה לו נורא קל להתחבר למישהו שנורא מזכיר לו את עצמו. כמה שהוא יהיה יותר דומה לעצמו למי שהוא ככה יהיה לו יותר, קל להתחבר. דעת זה היכולת בנפש להתחבר למישהו שהוא לא אני. להתחבר למישהו שהוא לפעמים הפוך ממנו. זה נקרא דעת. ואם אין דעת, אז אם אני איש והיא אישה, יהיה לנו נורא קשה להתחבר. במיוחד אם קצת נחשוב אחרת, ואם יהיו לנו דפיסות אחרות, ואם נגיע מעולמות אחרים, אז יהיה לנו, ואין לנו דעת, אז יהיה מאוד קשה להתחבר. ולכן צריך לפתח... את המקום הזה של הדעת. הדעת, כך כתוב בספרי החסידות, זה גם המקום שיוצר את רגש הלב. המקום שמוליד את המידות, את הרגש, מהשכל, שהשכל נקרא אבא ואמא, והמידות, הרגשות, נקראות בן ובת, הילדים, ההולדה הזאת נוצרת על ידי הדעת. כמו שבגשמיות אבא ואימא צריכים להתחבר ולהזדווג ביחד כדי להביא ילדים לעולם, ככה המידות הרגשיות צריכות איזשהו סוג של זיווג, חיבור. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לפתח מקום של העמקת ההתחברות. בניגוד לדעת, שדעת זה גם ריכוז, בן אדם שהוא מרוכז, מה קורה לו? הוא מחובר לדבר מסוים, נכון? בניגוד להסחות דעת, שהדברים מסיחים אותי, זורקים אותי מהמקום, אז אני לא, אני לא פה. אחד האלמנטים הכי חשובים שאנחנו צריכים ללמוד לפתח בתוך המערכת יחסים, בתוך הקשרים שלנו, בתוך המפגשים שלנו עם בני הזוג השני, זה מקום של יכולת ריכוי, זאת אומרת, להיות פה, להיות מונח בפגישה, להיות מונח בבן אדם הזה. אם המחשבות שלנו רצות, רגע, אבל הייתה לי עוד הצעה, אולי זה ככה, אולי זה זה, הוא דומה לשני, רגע, אבל אני חושבת עדיין על ההוא שהיה לי פה, איתו לפני שלוש, ארבע שנים, היה לי איתו ככה וככה וככה, אז אני לא פה, אני שם. וכשהמחשבות רצות ויש דברים שמטרידים אותי, אם אין לי פרנסה אולי, אם אין לי, זה, אם אין לי עבודה, אם אני לא מורצה, אם, לי, אם יש לי קשיים כאלה ואחרים בעולם, אז אין לי דעת. ואדם צריך להיות מחובר לתוך המפגש, ולהיות מחובר הבן, לבן אדם הזה. זה לא קל, כי וואלה הוא זר, כאילו למה שאני מחוברת אליו בכלל? כאילו למה שאני אתאמץ? להביא, כן, יש מושג כזה, בספר התנאום הוא בו קשר אמיץ וחזק. אנחנו חיים בעולם הכי שטחי, הכי זדוד, הכי מהיר, לא היה עוד דור כל כך חסר דעת. חוסר קשב וריכוז, זו התופעה. ומה עושה לנו את זה? מה מגביר לנו את זה בצורה מאוד חזקה? כל ה... כן, כל ה... אינפורמציית יתר והקלות שבה אנחנו מדפדפים. פעם עוד היית צריך ללחוץ על כפתור, היום אתה עם האצבע עושה את זה, היית צריך להשתמש בעכבר, היום בדרך הסמארטסום אתה עושה ככה הוק עם טיק, טיק, טיק, טיק, קבצתי בת שנתיים, משחקת עם הפלאפון שלה, טיק, מעבירה תמונות, טיק, טיק, טיק. <אסקא> לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, הוא יותר מדי שמן, הוא יותר מדי נמוך, הוא יותר מדי זה, הוא יותר מדי לא, הוא טק, טק, טק, טק, טק, שום דבר לא מתחבר. במיוחד שאנחנו יודעים שיש עוד כל כך הרבה אחרים, אז מה, אז אם לא זה, מה הבעיה? יהיה אחר, טק, טק, טק. אין ניקוד, אין פוקוס, אין זמן. אין מנוחת נפש, אין שקט פנימי. להיכנס למערכת יחסים. היי, אני רוצה להתחתן, אני רוצה להתחתן, כבר אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי מה עכשיו? לפעמים אני אומר למאומנים שלי, חבר'ה, קחו את הזמן. מה אתם מבוהלים, בהולים על לבדוק אם זה מתאים לכם או לא? לכו ניפגש, תבלו. חמש פגישות, עשר פגישות, עשרים פגישות. מה קרה? לאט-לאט, לאט אתם לאט, ממהרים? מוזי... אדוני, יש לי שעון ביולוגי, עכשיו הם מדברים על תקתק, טיק-טק-טק-טק, אין לי זמן למשחקים. אני רוצה להתחתן כבר. זה האין בזמן הזה מוביל לזה שזה פשוט לא קורה, כי צריך דעת, צריך ריכוז. צריך העמקה, צריך חיבור, וצריך בשביל זה זמן, ומבוכת נפש, ורוגע. אז יש דרך שהיא קצרה, נפגש, מתכן או לא מתכן, לא מתכן, הלאה, נקסט. בוא נפגש עם עוד חבר, אולי זה פעם זה יהיה זה? פגישה ראשונה? טוב, ניתן לזה עוד צ'אנס. בכל זאת, הרב אמר עוד פגישה. טוב, יאללה, עוד פגישה. אני יודעת אם זה לא זה, אבל בסדר. הוא אמר עוד פגישה, עוד פגישה. אחרי פגישה, לא, לא זה, לא מתאים. הלאה, נקסט. קצרה, מהיר, מדשדפים. אבל אז זה ארוך. דרך קצרה שהיא ארוכה. אבל יש דרך שהיא ארוכה. היא דרך... שדורשת עבודה והגיעה כי יגעת ומצאת, רק אל תאמין אם לא יגעת, אפילו אם מצאת, אל תאמין אם לא יגעת, אפילו אם מצאת, אל תאמין אם יגעת ולא מצאת, גם אל תאמין אבל אם יגעת ומצאת, אל תאמין עבודה היא עבודה אין חוכמות, אין חוכמות, מה לעשות, אין חוכמות, אין קיצורי דרך. מי שחושב שיש קיצורי דרך, ימשיך להיפגש ולהיפגש ולהיפגש ולהיפגש, בעזרת השם אולי יהיה נס, הלוואי. יש ניסים בעולם, אבל לא זו הדרך, השם רוצה דרך, דרך של עבודה. וזה קל, זה לא מסובך, רק צריך לעשות את העבודה, זה פשוט. זה פשוט, פשוט צריך לעשות את העבודה, לדעת איך. מי שעושה את זה, זה קל, וזה קורה. ברוך השם, השבוע, ממש השבוע, עכשיו אתמול, דיברתי עם מישהי, שברוך השם הצטרפה לתוכנית שלנו, אחד הקורסים שלנו, וסיפרה לי שהגיעה דרך מישהי שהייתה בתוכנית, סיפרה לי על כך יגיד, טוב. ליטל, סיפרה לי, ברוך השם, אני הייתי, הרבה זמן לא הייתי בקשר איתה, שהיא כבר עכשיו ממש עומדת לפני ליגה, ברוך השם, לפני שנה הייתי אה, התחתנה בערך, משהו כזה. ברוך השם, אנחנו רואים, אנשים עושים עבודה, נכנסים לתהליך, וזה קורה. אז תראו, המקום הזה של בניית הכלים והיכולת להיות פתוח לקשר, להיות פתוח לחוויית האהבה, להיות מסוגל להרגיש את הנעימות הזאת בתוך המפגש, המקום הזה הוא נורא חשוב, הוא נורא הכרחי, אבל הוא רק צעד אחד בכמה וכמה צעדים ושלבים ש... צריך לעשות, צריך להכין, על מנת באמת שנוכל להגיע תוך זמן קצר למציאת הזיווג שלנו, לשבת עם בן אדם ולהרגיש שזה, שזה זה. אז זה חלק ודאי מאוד מאוד חשוב, אבל יש עוד כל מיני דברים, כל מיני כיוונים שחייבים לוודא שהם מתוקנים. לכן, בגלל שכל בן אדם זה יושב על משהו אחר, יש כאלה שבאמת קשה להם עם המקום הזה, הם מרגישים את חוסר החיבור, ויש כאלה שדווקא זה לא כל כך נורא להם, אבל למשל, הם יכולים לבלות תקופות ארוכות בלי הצהרות בכלל. גם זה קורה. יש כל מיני כיוונים וחסימות שונות שלא נותנות לאדם, לא נותנות לנו באמת להגיע לאותו מקום נחשף, לאותו מקום שכל כך עמוק בתוכנו. הרצון הזה של להתחתן, להקים משפחה, להיכנס לזוגיות טובה ומאושרת, זה רצון כל כך עמוק בנפש, במיוחד אצל נשים, לא אצל גברים, אבל במיוחד אצל נשים. ולכן, כשזה לא קורה, זה באמת מאוד מאוד מתסכל, ואנחנו... מאמינים גם מתוך המקום של הידע התיאורטי, מתוך ההבנות של איך הדברים עובדים בנפש וגם מצד הניסיון הרב שיש לנו בעצם בסיוע אה, בתהליך הזה, אנחנו, אנחנו יודעים שזה לא גזירת גורל, זה לא משהו שזה פשוט עדיין לא בא. כמו שראינו היום נקודה אחת, יש עוד כל מיני, כמו שאמרנו, נקודות וזוויות שונות של קשיים, וזה בידיים שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה על מנת לקדם את עצמנו בתוך התהליך הזה. ואנחנו באמת רוצים לעזור לכם, ולכן מה שהחלטנו לעשות זה לאפשר לכם פשוט לדבר איתנו. אני רוצה שכל אחת שנמצאת כאן, כל אחד שנמצא כאן ושומע אותנו ורוצה להתחתן וזה חשוב לו, אני רוצה להזמין אתכם לשיחה איתי או עם יועצת הלימודים שלנו, יועצת האימון וההדרכה שלנו, להזמין אתכם לשיחה שבה נשב ביחד, נקשיב למה שיש לכם לומר. תשתפו אותנו, תספרו לנו מה קורה אצלכם בתהליך וביחד ננסה להבין ולנתח, אולי טיפה יותר לעומק, מה נמצא אצלכם באופן אישי, איפה הנקודה שאפשר לעבוד איתה שם, מה אפשר לקדם, מה אפשר לשפר, מה אפשר לייעל, איזה עבודה אפשר לעשות. אני רוצה להזמין אתכם, השיחה הזאת היא ללא עלות, היא בחינם לגמרי. ונוכל לתת לכם באמת ייעוץ ולהכווין אתכם על העבודה שמתאימה לכם. לפעמים זה דברים קטנים ממש. לפעמים שינוי קטן בתפיסה או שינוי קטן בהנהגה המעשית עושה שינוי גדול. לפעמים אנשים יכולים להיות תקועים שנים בגלל איזושהי חשיבה לא נכונה. ברגע שישנו את החשיבה, הכל משתחרר. וכמובן, יש מצבים יותר עמוקים, שדורשים תהליך פנימי יותר רחב ויותר עמוק. ויש לנו באמת את כל הכלים כדי לעזור לכם. זה, אם נראה שאתם צריכים איזושהי שיחת ייעוץ חד פעמית, או שיחת ייעוץ, איזו סדרה קצרה של שלושה מפגשים, אולי זה הפתרון, לפעמים... אפשר להסתפק באיזשהו קורס, קורס קצר, ידע. פשוט אנחנו לא יודעים איך להכיר, איך לחשוף את הבן אדם שאיתו אנחנו נפגשים ולהגיע למהות הפנימית של הבן אדם הזה. יש כל מיני דברים, אז לפעמים קורס יכול לעזור, ולפעמים צריך עבודה יותר משמעותית. פנימית, שלבנ... באמת לבנות את כל התשתיות האלה. יש לנו תוכניות ליווי, כשאתם, כמו ששמעתי מקודם, יש לנו את תוכנית הליווי, שכבר באמת סייעה להרבה מאוד בנות לעשות את התהליך הזה בהצלחה ולהתחתן. וזהו, אני... מה שאני מציעה עכשיו שנעשה מיד אחרי שנסיים כאן את השידור, אתם תקבלו גם למייל וגם ב-SMS, תקבלו קישור. ובקישור הזה אה, תוכלו פשוט למלא את הפרטים שלכם, אה, לבחור את מכם את הזמן, לציין את הזמן שנוח לכם לדבר. ואני, כמו אה, יועצת הלימודים וההדרכה שלנו, אנחנו נתקשר אליכם, אה, בעזרת השם, בזמן שנוח לכם. אנחנו נקיים את השיחה, ובעזרת השם נוכל להתקדם אה, לפסים יותר מעשיים, אם צריך. יש בהחלט מצבים שבהם אנחנו... אומרים לבן אדם, ברוך השם, הכל טוב, אתה עושה הכל נכון. האמת שזה נדיר, אבל זה בהחלט קורה. ישנם אנשים שמגיעים איתנו לשיחות האלה, אנחנו מדברים, שומעים, ורואים באמת שהכול מתנהל בצורה נכונה, עם גישה נכונה, עם גישה בריאה, עם ציור מתוקן, הכל מאוד מאוד נכון ובריא. יש מצבים כאלה, ו... ואז זה באמת רק עניין של זמן. בדרך כלל, תמיד יש כל מיני אה, נקודות שכן דורשות חידוד או תיקון. דרגות יש בזה אין סוף, אבל אנחנו בהחלט רוצים לעזור, לשמוע אתכם באופן אישי ופשוט לעזור לכם להתקדם לקראת החופה שלכם, אה, בעזרת השם, טוב זמן קצר. אז זהו, אז אה, אנחנו ממש בסוף השידור נשלח לכם את ההדרכה, את הקישור הזה. תמלאו את הפרטים, תקבעו שיחה. אנחנו נרים לכם טלפון, נדבר, ובעזרת השם נתקדם. שבשורות טובות, תודה, תודה רבה על ההקשבה, על, על ההשקעה מהזמן שלכם, מהאנרגיות שלכם, אני יודע שזה לא, ממש לא מובן מאליו, אז ממש תודה שהייתם איתי עד עכשיו, ובעזרת השם נשתמע בקרוב פסורות טובות, כל טוב.